Ліян Моріарті – Велика Маленька Брехня, розділ 26. Селеста відчувала, з якою силою Рената тримає свій кінець фінішної стрічки і намагалася тримати свій з такою ж силою. Щоправда, вона постійно втрачала орієнтацію. Де вона і що тут робить? Як поживає Пері? гукнула Рената. Він вдома чи знову десь поїхав? Щоразу, коли Рената з'являлася у школі чи на шкільних заходах, вона ніколи не розмовляла із Маделін і Джейн. Маделін цим дуже втішала Джейн... Не вельми поділяла її захват, але завжди спілкувалася з Селестою у дещо колючій манері, немов захищаючись, ніби Селеста була її давньою подругою, яка її чимось образила. А Рената тепер намагалася поводитися зріло та бути вищою за ці образи. Пері прекрасно, відповіла Селеста. Минулої ночі це почалося через Лего. Хлопці скрізь порозкидали конструктор. Вона мала б змусити їх усе поприбирати. Пері мав рацію, та простіше було зробити все самі коли вони поснуть, аніж сваритися, слухати їхнє ниття та скарги. Вона просто не мала на це сил. Ліниве батьківство, погана мати. Ти перетворюєш їх на лінивих лежнів, сказав Пері. Їм усього по п'ять років, відповіла Селеста. Вона сиділа на дивані та складала випрані речі. Вони втомлюються в школі. Я не хочу жити в хліві, відрізав Пері та копнув конструктор на підлозі. Ну то перебери сам, втомлено, відповіла Селеста. Ось, ось воно. Вона сама накликала це на свою голову, як і кожного разу. Пері подивився на неї, опустився навколішки та акуратно розбирав усі дрібні деталі Лего та поскладав їх у велику зелену коробку. Вона дивилася на нього і продовжувала складати речі. Невже він і справді просто це все позбирає? Він підвівся та підняв коробку. Це просто. Або ти змушуєш дітей це прибирати, або прибираєш сама, або платиш чортовій прибиральниці. Одним легким рухом він вивернув коробку Лего на голову Селесті. Її глушило цим гучним і злим торнадо. Від шоку та приниження вона ледь не задихнулася. Вона встала, вхопила жменю детальок Лего, що впала її на коліна, та жбурнула йому в обличчя. Ось бачиш, знову усьому винна Селеста. Вона повелась як дитина, це було майже смішно. Грубі жарти. Двоє дорослих людей жбурляють одне в одного речі. Він вдарив її обличчя тильною стороною долоні. Він ніколи не бив кулаком, ніколи не робив нічого настільки грубого. Вона заточилася та вдарилася коліном у кут скляного журнального столика. Однак втрималася на ногах та налетіла на нього немов фурія. Він відштовхнув її із відразою. Чому б і ні, її поведінка була огидною. Він пішов спати, а вона прибрала лего та викинула вечерю у сміттєве відро. Наступного ранку її губа припухла і боліла, ніби у неї ось-ось, Проклюнеться герпес. Виглядало не так страшно, щоб навколишність звертала на це увагу. Коліно, яким вона вдарилася, об столик теж боліло, але не сильно, майже не боліло. Зранку пері був в гарному настрої, варив хлопцям яйця та на насвистував. «Що це з твоєю шиєю, татку?» – запитав Джош. На шиї була довга червона подряпина, мабуть, Селестина робота. З моєї шиєю пері торкнувся подряпений та подивився на Селесту з посмішкою погляд. Такий собі жартіливий втаємничний погляд, якими обмінюються батьки, коли їхні діти кажуть щось наївне про Санта-Клауса, наприклад, або про секс. Так, ніби усе те, що сталося вчора, було звичною частиною подружнього життя. «Та нічого, друже», – сказав він Джошу. «Я загавився та подерся обгілку дерева». Селеста не могла забути вираз обличчя Пері. Він думав, що це смішно. Він щиро думав, що це смішно і не має жодних наслідків. Селеста торкнулася губи. Чи справді це було нормально? Періп сказав: "Ні, це не нормально, ми не нормальні. Ми не пан та пані середньостатистичні. Середні люди у середніх стосунках. Ми інші, особливі. Ми сильніше любимо одне одного, і всі наші відчуття інтенсивніші та гостріші, і секс у нас кращий". Почувся постріл стартового пістолета. Селеста злякалася. "Ось вони", вигукнула Рената. Чотирнадцять жінок бігли прямо на них, ніби намагаючись зловити злодія. Молотили руками, груди вперед, підборіття до гори. Хтось сміявся, але більшість із дуже серйозним виразом обличчя. Діти верещали та підбадьорували бігунок. Селеста намагалася роздивитися хлопців, але ніяк не могла їх знайти. «Я не можу брати участь у мамському забігі», – сказала вона усім зранку. «Увечері, коли ти вже пішов спати, я впала із сходів». «А, – завив Макс, але це було на автоматі. Не схоже було, що він і справді переймався». Тобі треба бути обережнішою, не дивлячись на неї, прошепотів Джош. Справді треба, погодилась Селеста, їй справді слід. Юрбу очолювала Бонні та Мадлен. Вони бігли попереду, шияв шию. «Давай, Мадлен, давай!» – подумала Селеста. «Давай, ура!» Їхні груди перетнули фінішну стрічку, тобто Мадлен. «Якщо судити по носу, виграла Бонні», – сказала Рената. «Та ні, думаю, виграла Мадлен, сказала Бонні Ренаті. Не схоже було, що Бонні дуже напружувалася, її щоки ледь розчервонілися. «Та ні, виграла ти, Бонні», – сказала Мадлен, ледь дихаючи. Хоч вона й знала, що саме вона виграла, бо весь час бачила Бонні краєм ока, вона зігнулася, оперлася руками об коліна та намагалася відновити дихання. Боліла вилиця, прикраса на її шиї боляче стукнула Мадлен під час бігу. «Я впевнена, що виграла Мадлен", сказала Селеста. «Без сумніву, у Бонні». Перебила Рената, а Мадлен ледь не засміялася у голос. Тобто ось твоя помста, Ренато, так? Ти не дозволиш мені виграти мамський забіг. Я впевнена, виграла Мадлен, сказала Боні. «Переконана, що Боні, заперечила Мадлен. Давайте домовимось, щоб була нічя, запропонувала мама із шостого класу. Блудинка Боб вона мала роздавати стрічки переможцям. Маделін випрямилась. У жодному разі виграла Боні. Вона взяла блакитну стрічку-переможця з рук мами вклала її в долоню Боні та накрила своєю долоною. Ніби давала комусь із дітей дводоларову монету. «Ти перемогла мене, Буні, Вона подивилася у її блакитні очі та побачила в них розуміння. Розбила мене вщент. Саманта. виграла мадель. Ми усі з усміху умирали, коли Рената наполягала, що виграла Бонні. Чи думаю я, що це могло призвести до вбивства? Ні, не думаю. Харпер. Якщо б хтось цікавився, то я фінішувала третю. Меліса. Взагалі-то, третєю прийшла Джульєта, няня Ренати, знаєте? Але ж то Харпер, а 20-літня няня, ніби й не рахується. Ну, а тепер ми всі вдаємо, що Джульєти ніколи й не було. Розділ 27. Саманта, послухайте, вам слід розібратися з демографією цього району. Перш за все, тут багато представників робочих спеціальностей. Справді, у Пір'єві багато робочого класу, такий як містю, сіль землі чи сіль моря – Бо ж усі вони серфери. Усі вони виросли тут і ніколи не полишали цього місця. Ну і потім є ще інші. Усі ці ваші гіпі-шміпі. А в останні років 10 сюди переїхали виконавчі директори та банкіри і набудували маєтків на пагорбах. Але на всіх дітей лише одна школа. Тому на шкільних заходах сантехнік, банкір та гадалка на кришталовій кулі намагаються знайти спільну мову. Це смішно. Не дивно, що у нас виник заколот. Після спортивного свята Селеста приїхала додому та навпроти будинку побачила припарковану машину прибиральниці, коли вона на двері, почула, як на горі гуде пило смок. Вона пішла на кухню, зробила собі чаю, прибиральники приходили раз на тиждень зранку у п'ятницю. Вони брали за роботу 200 доларів, але після них будинок блищав. Коли мама Селести почула, скільки та витрачає на прибирання, то лише зітхнула. «Люба, я приходитиму раз на тиждень, щоб тобі допомогти. Залиш ці гроші на щось інше». Її мама не могла осягнути масштабів статків Пері. Коли вона вперше приїхала до їхнього будинку, невеличко, з дивовижним видом на море, то ходила навколо із напруженим, вічливим виразом обличчя немов у туристки, котра спостерігала за якоюсь культурною демонстрацією. Зрештою, вона погодилася, що тут дуже просторо. Для неї дві сотні доларів були скандальною сумою грошей за щось, щоб ти могла б, мусила б робити самостійно. Якби вона побачила Селесту зараз, як вона спокійно сидить, тоді як інші люди прибирають її будинок, то була б, направду, шокована. Мама Селестин ніколи не присідала. Вона приходила додому з нічної зміни в лікарні, одразу йшла на кухню та готувала сніданок на всю сім'ю. Тоді як Селестин батько читав газету, а сама Селеста чубилася з братом. Боже, як вони гамселили одне одного. Він лупцював її, але вона завжди давала йому здачі. Може, якби вона не росла із старшим братом, якби вона не виросла із цим непростим австралійським менталітетом, шибай голови, якщо тебе вдарив хлопець, дай йому здачі. Можливо, якби вона тихенько і мило заплакала, коли Пері вдарив її вперше. Може, цього б не сталося б знову. Полосмок замовки, вона почула чоловічий голос. За ним вибухи сміху. У неї працювала молода пара корейців. Зазвичай, якщо Селеста була вдома, вони працювали у цілковитій тиші. Мабуть, вони не почули, що вона повернулася. Її вони демонстрували лише професіоналізм. Рапто вона відчула образу, ніби хотіла подружитися з ними. «Давайте разом сміятимемося та розмовлятимемо, доки ви прибираєте у мене вдома». Над головою почулися дрібні кроки, ніби хтось біг та дівочий сміх. «Припиніть веселитися у моєму домі», – подумала Селеста. «Краще прибирайте Селеста пила чай. Від гарячої чашки боліла губа, і вона заздрила прибиральника. Ось вона сидить у своєму величезному будинку хандрить. Селеста відставила чашку, виняла з гаманця карту American Експрес та вімкнула ноутбук, завантажила сторінку World Visions та погортала сторінки дітей, яким могла допомогти ніби товари на полиці для багатих білих жінок, таких як вона. Селеста вже підтримувала трьох дітей і намагалася зацікавити цим хлопців. «Погляньте, ось маленька Блесінг із Зімбабве. Вона змушена далеко ходити по прісну воду, а вам треба лише дійти до крану у ванні». «То чому вона не зніме трохи грошей у банкоматі?» – запитав Джош. Пері взяв на себе відповідальність за це запитання і терплячі пояснений розмови з дітьми про вдячність та допомогу тим, кому пощастило менше. Селеста переказала гроші ще чотирьом дітям. Навіть підписала усіх їх листівки на день народження, чи написати листи займи купу часу. Невдячне стерва. Вона заслужила на те, щоб її били. Заслужила. Вона боляче щипнула себе за стегну, аж на очі навернулися сльози. Завтра там будуть нові синці. Синці, котрі вона сама собі поставила. Їй подобалося бачити, як вони міняються, глибшають, темнішають, а потім поволі зникають. Це було її хобі. Її захоплення – добре мати захоплення. Вона втратила здоровий глуст. Селеста блукала сайтами доброчини допомоги, що показували увесь біль та страждання цього світу. Рак, рідкісні генетичні захворювання, бідність, порушення прав людини, природні катаклізми. Вона віддавала, віддавала та віддавала. За 20 хвилин пожертвувала 20 тисяч доларів із грошей Пері. Це не приносило їй ані задоволення, ані гордості, ані радості. Її нудило. Вона робила свої пожертви, тоді як молода дівчина на колінах відтирала бруд у куточках її душової кабінки. Тоді сама перебираю в себе вдома, звільни прибиральників, але їм від того легше не стане, чи не так. Віддай більше на доброчинність, віддавай, доки не стане боляче. Вона переслала ще 5 тисяч доларів. Чи вплинуть ці щедрі пожертви на їхнє фінансове становище? Вона навіть не знала. Фінансовими справами опікувався Пері. Зрештою, гроші – це ж його робота. Він нічого від неї не приховував. Вона знала, що він із радістю показав би їй усі рахунки та інвестиційні портфелі, як би їй захотілося. Та сама лише думка про це, про усвідомлення конкретних цифр викликала запаморочення. Я відкрила рахунок за світло. Та ледь не розплакалась. Кілька днів тому сказала Маделін. Селеста навіть подумала запропонувати їй оплатити її рахунок, але Мадлен ні за що б не погодилася. У неї з Едо усе було прекрасно, комфортно. Існує стільки різних рівнів цього комфорту. На рівні Селести жоден рахунок за світло не міг би засмутити до сліз. У будь-якому разі тижне роздаватимеш гроші друзям просто так, часом можна пригостити їх обідом чи кавою, але навіть тоді слід бути обережним, щоб нікого не образити не робити цього занадто часто, щоб це не виглядало як демонстрація твоїх статків. Ніби ці гроші були частиною її самої, хоча насправді це гроші пері. І до неї вони не мали жодного стосунку. Їй просто пощастило, як із зовнішністю. Це не вона так вирішила. Коли Селеста ще вчилася в університеті, якось вона прийшла на заняття в особливому гарному настрою. Сіла поруч із дівчиною на ім'я Лінда. «Привіт», – сказала вона. На обличчі Лінди Відобразився жартівливий переляк. «О, Селеста!» – простогнала вона. «Я тебе сьогодні не витримаю. Не сьогодні, не тоді, коли я так гімняно почуваюся, а ти пританцьовувала сюди і так виглядаєш». Вона вказала на обличчя Селеста, немов на щось насправді огидне. Дівчата навколо вибухнули радісним сміхом, ніби хтось нарешті сказав щось дуже смішне та руйнівне. Вони все сміялися, Селеста посміхалася. Не мов ідіотка, бо не знала, як взагалі на таке реагувати. Ця фраза прозвучала як ляпас, але реагувати треба було як на комплімент. Вона мусила бути вдячна. «Слідкуй за тим, щоб не виглядати надто щасливою», – сказала вона сама собі. Це дратує людей. Вдячна, вдячна, вдячна. Нагорі знову запрацював полосмок. За усі роки, що вони провели разом, Пері ніколи не говорив про те, як вона витрачає їхні його гроші, хіба лише час від часу делікатно жартівливо натякав, що вона могла б витрачати і більше, якщо захоче. «Знаєш, ми можемо дозволити собі купити тобі нову блузку», – сказав він, коли застав її у ванні за відпиранням плями на комірці улюбленої шовкової блузки. «Та я цю люблю», – відповіла вона. Пляма була від крові. Коли Селеста полишила роботу, змінилося її ставлення до грошей. Вона витрачала гроші так, ніби користувалася чужою ванною, обережно і вічливо. Вона розуміла, що перед законом та в очах суспільства, мабуть, вона робила свій внесок у їхнє сімейне благополуччя, ведучи домашнє господарство, ховуючи хлопців, та однак вона ніколи не витрачала гроші пері так, як свої. І вона ніколи не витрачала 25 тисяч доларів за один день. Цікаво, він щось скаже з цього приводу, розсердиться – Може, саме тому вона так вчинила? Часом, коли вона відчувала, як поволі наростає його гнів, коли знала, що це лише питання часу. Коли у повітрі відчувала скандал, вона навмисне його провокувала, щоб це скоріше сталося і закінчилось. Невже навіть її пожертви на благочинність це ще один крок у хворобливому танцю їхнього шлюбу? Не те, щоб раніше цього не траплялося. Вони ходили на благодійні бали, і Пері, мовчки, киваючи, ставив 20, 30, 40 тисяч доларів але йшлося не про благодійність, а про виграш. «Мою ставку ніколи не приб'ють», – якось сказав не їй. Він був щедрим. Якщо він дізнавався, що у когось із сім'ї чи друзів скрута, то тишко виписував чек або прямо переводив гроші, відмахуючись від подяк, змінював тему та, здавалося, соромився тієї легкості, з якою вирішував чиюсь кризу. У двері подзвонили, і Селеста пішла відчинити. Пані Уайт призамкувати бородань вручив їй величезний букет квітів. «Дякую Пивела Селеста. «Схоже, ви щаслива жінка», – сказав кур'єр, ніби ніколи не бачив, щоб жінки отримували такі великі букети. «Це точно». У носі залоскотало від солодкого, важкого запаху квітів. Колись вона дуже любила отримувати квіти. Тепер це видавалося цілим квестом. «Знайди вазу, підріж стебла, постав квіти і розправ букет». Невдячне стерву. Вона прочитала надпис на маленькій картці. «Люблю тебе». «Пробач мене, Пері». Картку підписав флорист. Так дивно було бачити слова пері, написані чужою рукою. Цікаво, чи думав флорист, що такого пері накоїв? Який гріх він вчинив минулої ночі? Пізно прийшов додому. Вона пішла з квітами на кухню, помітила, що букет у її руках тремтить, ніби було холодно. Вона міцніше вхопилася за стебла. Можна було б жбурнути їх у стіну, але це не принесло б задоволення. Шкода квітів. По всьому килиму були б мокрі обірвані пелюстки, і вона мусила б повизбирувати їх усі доки прибиральники закінчать на другому поверсі та спустяться на перший. Господи, Селесто, ти ж знаєш, що треба робити. Вона пам'ятала, як її виповнилося 25 років. Тоді вона вперше була в суді, тоді ж придбала свій перший автомобіль. Почала інвестувати в акції, щотижня грала у Сквош. У неї були фантастичні трицепси і великий сміх. Того року вона зустріла пері. Шлюбт народженій тей зробили з неї блюдішу, м'якшу і безвольнішу копію тієї жінки, якою вона була. Селеста обережно поклала квіти на стіл та повернулася до комп'ютера. Відкрила Google і ввела сімейний консультант. Зупинилася, стерла одну літеру, ще одну, ще і ще ні. Це вони вже пробували. Уся ця історія не про розподіл домашніх обов'язків і не про почуття образи. Їй треба було поговорити з кимось, хто знає, що люди можуть так поводитися та вміє ставити правильні запитання. Вона відчула, як палахкотять її щоки, коли друкувала два страшні і ганебні слова – сімейне насильство. Розділ 28. Буває і гірше, думала Мадлін, складаючи білі джинси, скінні та вкладаючи їх у напівспаковану валізу на ліжку Абігел. Мадлін не мала права на ті почуття, що її переповнювали. Її інтенсивність та сила лякали її та соромили. Вони зовсім не відповідали ситуації, що склалася. Отже, Абігел захотіла жити… І стату. І не дуже гарно це все провернула. Але ж її було 14. А 14-літні не можуть похвалитися особливою чуйністю та емпатією. Мадрін думала, що не переживає, що змирилася з ситуацією. Що все це зовсім не проблема, вона зайнята, має купу інших справ. А потім воно знову раптом, як заболить, немов раптовий удар у живіт. І вона знову дихає швидко і поверхово, немов під час пологів. 27 годин пологів коли народилася Абігел. Натан та Кушерка жартували про футбол, а Мадлін просто помирала. Ну добре, не помирала, але дуже чітко пам'ятала думку, що такий біль може закінчитися лише смертю. І що останні слова, які вона почує, будуть про шанси Менлі вийти в прем'єр-лігу. Із кошика на білизну вона взяла один із топів Абігел. Ніжний персик. Він не пасував кольоротипу Абігел, але вона його любила. Його можна було прати, Лише вручну. Тепер це робитиме Бонні. А може оця нова досконалення версія Натана. Тепер ще й пере. Натан версія 2.0. Залишається зі своєю дружиною, займається волонтерством у притулках для безхатьків, пере вручну. Він мав приїхати сьогодні ввечері на братовому пікапі, щоб забрати ліжко Абігел. Вчора ввечері Абігел запитала, чи може забрати своє ліжко до тата. Це було гарне ліжко з колонами та балдахідом. Мадрін та Ед Подарували його їй на 14-річчя. І бачили захват на її обличчі, коли вона вперше побачила цей подарунок. Вартувала кожного центу тої захмарної ціни, яку вони заплатили. Вона танцювала від радості. ті спогади були немов про іншу людину. «Твоє ліжко залишиться тут», – сказав Ед. «Воно належить їй», – сказала Мадельна. «Я не проти, хай забирає». Вона сказала це, щоб зробити боляче Абігел. Щоб зробити їй так само боляче, як зробила вона. Щоб показати, що їй байдуже, що Абігел іде і хоч вона й приїздитиме на вихідні, її справжнє життя та справжній дім буде деінде. Але Абігел зовсім не було боляче. Вона лише тішилася тим, що може забрати ліжко. «Ку-ку», – сказав Ед, зазирнувши у спальню. «Ку-ку», – відповіла Маделін. Абігел мала б сама пакувати свої речі, – зауважив він. Вона вже доросла. Може, вона доросла, та зазвичай Маделін сама займалася пранням. Вона знала деякі речі у пранні чи сохнуть. Чи вже складені до шафи, тож краще Мадлен сама з цим впорається. З того часу, як познайомився з Абігел, він завжди забагато від неї чекав. Як часто він говорив ці слова. Вона вже доросла. Він не знав нікого з дітей такого віку, як Абігел. І Мадлен здавалося, що він трохи завищує планку. З Фредом і Хлоє все було інакше, бо він був поруч від народження. Він знав та розумів їх так, як ніколи не розумів Абігел. Звісно, він її любив і був для неї чуйним та уважним відчимом. Цю роль взяв на себе одразу і не скаржився. Через два місяці після того, як вони почали зустрічатися, Ед пішов з Абігел на ранкове чаювання з нагоди Дня Татка. Тоді Абігел його обожнювала. І, можливо, у них би склалися чудові взаємини, але Натан, блудний батько, повернувся у найгірший час, коли Абігел було 11. Занадто доросла, щоб неї керувати, та занадто маленька, щоб розуміти чи контролювати свої почуття. Вона змінилася буквально за одну ніч, так? ніби вирішила, що навіть банальна вічливість у спілкуванні з Едом стане зрадою батька. Ед сповідував трохи таромодний авторитарний підхід і не дуже добре давав собі раду з виявами неповаги з боку Абігел. Тож він програвав у порівнянні і завжди веселим надану. «Думаєш, це я винен?» – запитав Ед. Мадрин підняла голову. «Що?» «В тому, що Абігел переїздить до батька?» Він мав спантеличений вигляд, явно переживав. «Може, я занадто на неї тисну?» Звісно, ні. Сказала вона, хоча й думала, що він почасти винен, але якийсь сенс у тому, щоб йому про це казати. Думаю, найбільше її приваблює бунь. Слухай, тобі ніколи не спадало на думку, що буні лікували електрошокером? Задумливо запитав Ед. Мені є певна пустота, погодилася Маделін. Ед зайшов до кімнати та торкнувся однієї з колон на ліжку Абігіл. Я скільки наморочився, поки зібрав це ліжко, сказав він. Думаєш, Натан дасть із цим раду. Мадлін хмикнула. Може, варто запропонувати йому допомогу? запитав Ед. Він насправді так думав. Йому було дискомфортно на самодумку про те, що робота буде зроблена або як. навіть не думай сказала Мадлен а чому ти досі вдома? Хіба в тебе немає інтерв'ю? Є, мушу йти. Ед нахилився, щоб поцілувати її. Хтось цікавий найстарший книжковий клуб «Пірві», – відповів Ед. Ось уже 40 років вони щотижня зустрічаються. Я б теж організувала книжковий клуб сказала Мадлен. Харпер. Я розкажу про Мадрін. Вона запросила всіх батьків до свого книжкового клубу, зокрема мене та Ренату. Оскільки я вже є членом іншого клубу, то відмовилася, мабуть, на щастя. Ми з Ренатою завжди любили хорошу літературу, а не ці легковажні вторинні бестселери, порожні, та кожному своє. Саманта. Уся ця історія з клубом еротичної книги почалася з жарту. І це, по правді, моя провина. Ми з Мадрін чергували у їдальні, і я сказала щось про сексуальні сцени у книзі, Яку вона вибрала, та й по правді не така вже й брудна чи гаряча вона була, просто я хотіла посміятися. Але Мадлін раптом сказала: О, я забула тобі сказати, наш клуб це клуб еротичної книги. Так ми почали його називати, і що більше обурювалися люди на кшталт Харпер та Керол, то більше розходилася Мадлін. Боні. Що четверга увечері я провожу заняття з йоги. В іншому разі я б залюбки приєдналася до книжкового клубу Мадлін.